Террі Прачетт Джинго День добігав кінця. В наметі зібралися різні хапонські службовці і деякі анкморпоркці. Вайм скільки разів наближався до нього і чув, як там про щось збуджено сперечалися. Тим часом армії взялися обладнувати свої позиції. Хтось уже поставив грубий вказівник, стрілки якого показували на домівки солдатів. Оскільки вони всі були з анкморпорку, всі стрілки показували в точнісіньку одному напрямі. Він побачив, що більша частина варти сидить, сховавшись від вітру, поки якась зморшена хапонська жінка готує непросту страву на маленькому вогні. Всі вони здавалися цілком живими, зі звичним маленьким знаком запитання у випадку Реджа Шкарбана. «Де ви запропастилися, сержанти колона?» – запитав Ваймс. «Я пообіцяв тримати це в таємниці, сер. Його світлості». «Ясно, Ваймс не наполягав. Витиснути інформацію з колона, як витиснути воду з фланелевої сорочки, це може зачекати». «А Нобі?» «Я тут, сер», – зморщена жінка відсалітувала, брязнувши враслетами. «Це ти?» «Так точно, сер. Як жінка, я виконую брудну роботу, сер. Хоч тут присутній нижчі за званням вартові, сер». «Годі тобі, Нобі», – мовив колон. Смішинка не вміє готувати. Шматочки Реджа падають в пательню, а Ангва не береться до кулінарії, – договорила Ангва. Вона лежала, заплющивши очі, на каменюці. Каменюка та мала дрімучі обриси і щебення. Коротше ти взявся готувати так, ніби це від тебе очікувалось, – мовив колон. Кебаб-сер, запропонував Нопі, – то на всіх вистачить. У вас тут, бачу, звідкись їжа, – сказаваємся. «Від хапонського квартирмейстера, сер», – сказав Нобі, вишкіряючись під вуаллю. Замакітрила йому голову своїми сексуальними флюїдами, сер. Ваймзовий кебаб застиг на півшляху до рота, скрапуючи ягнячим жиром йому на ноги. Він бачив, як Ангва розплющила очі та з жахом втупилася в небо. «Я сказала йому, що роздягнусь і закричу, якщо він не вділить жрачки, сер». «Мене б це точно до смерті налякало», – сказав Ваймс. Він помітив, як Англа знову видихнула. «Та, думаю, якби я правильно використовувала свої можливості, то могла би стати одною з тих фатальних жінок», – сказав Нобі. «Достатньо мені підморгнути чоловіку, як його вітром здуває. Мені б це могло пригодитися». Я сказав йому, що він може перевдягнутися назад у свою юніформу. «Але він каже, що йому так комфортніше», – прошепотів колон Ваймсу. Правду кажучи, я вже трохи переживаю. З цим я нічого не вдію, подумав Файмс. Такого немає в книзі правил. Е-е, як би це пояснити, почав він. «Не треба мені тут ваших брудних інсценувацій», – сказав Нобі. «Я тільки хочу сказати, іноді корисно пожити в шкурі іншої людини». Що ж, хіба якщо надовго? Мія просто знайомився зі своїм ніжним началом, ясно? Хотів зрозуміти точку зору іншого чоловіка – навіть якщо цей чоловік – це жінка. Він глянув на їхні обличчя і замахав руками. Добре, добре, я перевдягнувся в уніформу. Після того, як приберу в таборі, щасливі? Щось так смачно пахне. До них підбіг морква, набиваючи м'яч. Він роздягнувся по пояс, а на шиї в нього таліпався свисток. Я оголосив перерву, він сів, і відіслав кількох хлопців гебру, щоб дістали чотири тисячі помаранчев. А незабаром об'єднані полкові оркестри Анкморпорка підуть у контрмарш, граючи добірку улюблених воєнних пісень. «А вони практикували контрмарш?» – запитала Анква. «Не думаю. Тоді проблем не буде». Моркво звернувся до нього Ваймс. «Не хочу ставити зайві запитання, але як вам вдалося посеред пустелі надибати футбольний м'яч?» Та голос у його голові не давав спокою. «Ти чув, як він помер?» Ти чув, як всі вони померли, де інде. О, останнім часом я ношу здути м'яч у торбі, сер. Така заспокійлива штука цей м'яч. З вами все гаразд, сер? А-а-а, отак. Просто трохи. Притомився. То хто виграє? Ваймс поплескав по кишенях і намацав там останню сигару. Не вдаючись у подробиці, у нас нічия, сер. Щоправда, мені довелося показати червону картку 473 людям, сер. Шкода казати, але Хапонія сильно вирвалась вперед по волах. «Спорт як сублімація війни, еге», – мовив Ваймс. Він покоперстався в попелі багатця, яке роздівно обію витягнув звідти. Напівзід ліле… Ну, про нього легше думати, як про пустильне вугілля. Морква урочисто на нього глянув. «Саме так, сер. Ніхто не торкається зброї, а ви помітили, як маліє Хапонська армія. Деякі вожді з дальніх земель забирають своїх людей назад. Вони кажуть, що їм немає сенсу залишатися, якщо війни не буде. Правду кажучи, я не думаю, що вони взагалі хотіли тут бути. Але тепер, здається, їх не так легко буде повернути. Позаду них роздались роздратовані крики. З намету все ще сперечаючись, почали виходити й чоловіки. Серед них був лорд Ржавський. Він озирнувся довкруж, звертаючись до своїх товаришів. Тоді він помітив Ваймзе і розлючено кинувся до нього. Ваймзе! Ваймз підвів поля та рука застигла в на півшляху до сигари. Щоб ти знав, ми могли виграти, закричав Вержавський. Ми могли виграти, але нас зрадили, коли успіх був так близько. Ваймс витрищився на нього. І це ти винен, Ваймзе. Ми тепер станемо посміховиськом для Хапоні. Ти знаєш, як ці люди високо цінують репутацію, а ми її втратили? Ветінарі, кінець і тобі й теж, і твоїй безглуздій, безпородній, боягузливій вартій. Що ти на це скажеш, Ваймзе, Мертві сиділи, як вкопані, чекаючи, що Ваймз на це відповість. Чи бодай поворухнеться? А? Ваймзе? І Ржавський потягнув носом. Що це за запах? Ваймз повільно перевів погляд на свої пальці. З них піднімався дим. Було ледь чутно шепіння. Він встав, ткнувши пальці Ржавському під ніс. «Візьми», – сказав він, – «це якийсь трюк». «Візьми», – повторив Аймс. Заворожний Ржавський лизнув пальці і обережно взяв жаринку. «Не болить?» «Ні, болить», – спокійно заперечив Ваймс. «Хоча…» «Ага!» Іржавський Ржавський відстрибнув, кинув жаринку і взявся смоктати вкриті похерцями пучки пальців. Штука в тому, щоби не зважати на біль, сказав Ваймс. А тепер забирайся. Тобі ще недовго залишилося, прошепів іржавський. Почекай, поки ми повернемося до міста, тільки почекай, він покрокував геть, тримаючись за поранену руку. Ваймс повернувся назад і сів біля багаття, потім сказав: Де він зараз? Пішов назад до Шеренгсер. Здається, він наказує солдатам повертатися додому. Він нас бачить? Ні, точно. Дуже багато людей заступають йому шлях, сер. Ти точно в цьому переконаний? Ну, хіба він бачить крізь верблюдів, сер? Добре. Вам засунув пальці в рот. Його обличчям котився під. Чорт, чорт, чорт! У когось є холодна вода? Корабель капітана Дженкінса знову був на плаву. Але для цього довелося багато копати і неабияк повивтузитися з дерев'яними колодами. Не обійшлося й без допомоги хапунського капітана, який вирішив, що патріотизм не повинен ставати на шляху прибутку. Він з екіпажем відпочивав на березі, коли у них за спинами долинуло гукання. Він примружився, дивлячись проти сонця. Це... це ж не Ваймс, правда? Екіпаж витріщився. «На борт! Негайно!» Постать почала спускатися дюною вниз. Вона стрімко рухалася набагато швидше, ніж людина може бігти сипучим піском. І до того ж рухалася зигзагом. Коли вона трохи наблизилася, виявилося, що цей чоловік на щиті. Він зупинився всього за кілька футів від вражного Дженкінса. «Добре, що ви зачекали, капітане», – мовив Морква. «Красно вам дякую. Решта спустяться за хвилину». Дженкінс знову зиркнув на вершечок Дюни. Там з'явилися інші темніші постаті. Це ж дрег, закричав він. Отак, чудові люди, ви з ними знайомі? Дженкінс вилупився на морку. Ви перемогли? запитав він. Отак. За пенальті. зелено блакитне світло сочилося з крихітних віконець човна. Лорд Ветинарій вертів важелями керування до тих пір, поки не пересвідчився, що пливе до того корабля, що треба. Він запитав, «Що це за запах, сержанта Колон?» «Це бет...» «Це Нобі, сер, відповів Колон, старанно крутячи педалі. «Капрали Нобс?» Нобі майже зашарівся. «Я придбав флакончик парфумів, сер, для моєї юної леді». Лорд Ветінарі кашлянув. «Що саме ви маєте на увазі під моєю юною леді?» – запитав він. «Ну, коли вона в мене з'явиться», – уточнив Нобі. «А?» Навіть лордовий цінарій, схоже, відлягло. «Тепер я на це очікую, бо сповна дослідив свою сексуальну природу. Я повністю приймаю себе таким, яким я є», – сказав Нобі. «Приймаєш себе?» «Так точно, сер», – радісно мовив Нобі. «І коли ти знайдеш цю щасливицю, то подаруєш їй цей флакончик?» «Він називається «Казбові ночі, сер». Звісно, дуже квітковий аромат, чи не так. Саме так, сер, там багато вже смину і рідкісних мазюк, сер. І в той же час вижу їдкий. Нобі вищирівся, якісні парфуми коштують грошей, сер. Пару крапель творять дива. От і я дивуюся, та нобі пропустив очевидну іронію. Я придбав їх у тій самій крамниці, де сержант купив цей горб сер. Ага, ясно. В човні і так було тіснувато, а тепер весь вільний простір, зайняли сувеніри сержанта Колона. Йому дозволили пройтись недовго по крамницях, придбати дещо дружині, інакше мені буде не переливки. Пані Колон зрадіє плюшовому горбу. Чи не так, сержанте? Запитав Патриці дещо з сумнівом. Саме так, сер, вона зможе багато, що на нього покласти, сер. І набору мідних журнальних столів і на них вона зможе щось покласти, сер. І роздався брязкіт набору косячих дзвіночків, декоративному кавовому чайничку, мініатюрному верблюжему сідлу і цьому дивному флакончику з різнокольоровими смужками піску. Для чого це? Щоб підтримувати розмову, сер. Хочете сказати, люди питатимуть у вас, для чого це? Так? Сержант Колон, схоже, був собою задоволений. Бачите, сер, ми вже про це говоримо. Дивовижно. Сержант Колон кашлянув і нахилом голови показав на зігнутого в три погибелі Леонарда, що сидів на кормі, обхопивши голову руками. «Щось він притих, сер», – прошепотів він. «З нього слова не витягнеш». «У нього зараз багато на думці», – сказав Патрицій. Вертові якийсь час крутили педалі, але Тісно та, човна заохочувала до інтимних розмов, які на суші не трапляються. — Шкода, що вас звільняють, сер, мовив Колон. — А то ж, — мовив лорд вецінарій. — Якби були вибори, я би точно віддав за вас голос. — Чудово. — Я думаю, люди хочуть улищати жорстокого правителя. — Добре. — Ваш попередник, правитель Карколам, — от він був безумцем. Але, як я завжди кажу, люди знають своє місце коли в поруч. Браво! Їм, звісно, може не подобатися їхнє місце. Лорд в підняв очі догори. Тепер вони пливли під кораблем, і він, схоже, плив у правильному керунку. Він скерував човен, поки й не почув бум. Від удару корпусу об корпус і кілька разів крутнув буром. «Мене звільняють сержанта?» спитав він, відкинувшись. «Ну, е я чув від людей, жаско, якщо ви ратифікую» сказав лорд ветінарій. Так, якщо ви на наступному тижні ратифікуєте цю капітуляцію, вони відправлять вас у заслання, сер. У світі політики тиждень – це дуже довго, сержанте. Обличчя колони розплевлося, як він собі уявляв у розуміючій усмішці, він постукав по крилу носа. «А, політика», – сказав він. «Так ви зразу й сказали. Ага, подивимося, хто сміятиметься останнім, геш» мовив нобі. Переконаний, у вас є якийсь таємний план, сказав колон. Ви добре знаєте, де курка захована. Бачу, неможливо обманути таких уважних спостерігачів карнавалу, що зветься життям, сказав лорд Лецінарі. Так, я справді дещо задумав. Він поправив верблюжих горбових пуф, що насправді тхнув козлом, із якого вже сипався пісок, і відкинувся. Я нічого не робитиму. Розбудіть мене, якщо буде щось цікаве. Почалися морські пригоди. Вітер так розійшовся, що флюгер можна було прив'язати до млина. В якийсь момент з неба почали сипатися анчоси. А командор Ваймс пробував заснути. Дженкінс показав йому гамак, і Ваймс зрозумів, що це ще одне овече око. В цьому неможливо спати. Моряки, мабуть, виставляли їх на показ, а справжній ліжка десь ховали. Він спробував вмоститися в трюмі і куняв, поки інші балакали в кутку. Вони дуже вічливо трималися від нього подалі. Його світлість не відмовиться від усього, правда? За що ж ми тоді боролися? Після такого йому важко буде втримати цю роботу, це вже точно. Як сказав пан Ваймс, він поплюжить добре ім'я Антморпорка. Ангморпорко і так нема чого втрачати, то була ангва. З іншої сторони, ми всі ще дишемо, це був щепінь. Ремарка справжнього віталіста. Пробач рече, чого ти чухаєшся? Здається, я підчепив кляту заморську болячку. Перепрошую, знову ангва, а що зомбі може підчепити? Не люблю про це говорити. Ти говориш із людиною, яка знає всі бренди порошку проти бліг які їх продають в Антморпорку рече. О, ну, якщо вам цікаво, миші, міс, соромно про це казати, я ж наче й миюся, а вони все одно знаходять куди. Ти вже все перепробував, крім тхорів? Якщо його світлість піде, хто прийде йому на зміну? А це смішинка, лорд Державський. Війни п'яти хвилин не протримається. Може, Гільдії зберуться і і будуть боротися одні з одними, як тхори, – сказав реч, ліки гірше за саму заразу. Не занепадайте духом, варто ж нікуди не дінеться, – це був Морква. Так-то воно так, але пана Ваймза теж попруть через політику. Ваймз вирішив далі лежати заплющеними очима. Мовчазний натовп чекав на пристані, поки пришвартовували корабель. Вони дивилися, як Ваймс зі своїми людьми спускався трапом. Пара людей кашлянули, і хтось вигукнув. Скажіть, що це неправда, пане Ваймс. Констебль Дорфл сухо відсилятував біля підніжжя трапу. Корабель лорди Ржавського причалив сьогодні вранці, сер, відрепортував голем. Хтось бачив вецінарі? Ні, сер. Боїться показати своє лице, крикнув хтось із натовпу. Лорд Іржавський сказав, що ви мали виконувати свою роботу, шлях би вас трафив, сказав Дорф. У голумі був дещо буквальний підхід до передачі прямої мови. Він простягнув Ваймзові аркуш паперу. Ваймс взяв його і прочитав кілька перших рядків. Що це? Позачергована рада, а це державна зрада проти ветенарій? Я на це не підпишуся. Можна глянути, сер, попросив Морква. Поки всі витріщалися на ордер, Анґва єдина почула хвилю. Навіть у людській подобі вуха перевертня доволі чутливі. Вона повернулася до трапу і глянула на річку. Анком сунула кілька футова біла стіна води. Проносячись повз, вона піднімала човни, аж ті хиталися. Хвиля пронеслася біля неї, засмоктавши причал так, що корабель Дженкінса ще якийсь час підстрибував. Десь на борту попадали тарілки. Тоді вона зникла, понісшись до наступного моста. Якусь мить у повітрі віло неангською туалетною водою. Не тією, що парфумерний засіб, примітка перекладача а морським бризом і сіллю. З каюти визирнув Дженкінс і заглянув за борт. «Що то було? Зміна припливу?» – гукнула Ангва. «Ми приплили з припливом», – мовив Дженкінс. «Чорт його знає, певно, один із тих феноменів». Ангва повернулася до грубки. Ваймс уже багрянів на обличчі. Його таки підписала переважна більшість гільдій, сер», – казав Морква. «Насправді всі, крім жебраків та швачок». «Справді? Що ж срати я на них хотів? За кого вони себе мають роздавати мені такі накази?» Ангела помітила вираз болю, що пересмикнув обличчя моркви. <звук> mm -hmm. «Хтось же мусить віддавати нам накази, сер. Зазвичай. Ми ж не можемо самі собі віддавати накази. В тому то і є суть. Так, але не так. І мені здається, вони просто представляють інтереси людей». Оцього народу не треба мені цих нісенітниць, нас би вбили, якби ми воювали. І то ми би опинилися в точно такій ситуації, що й. І... Але ордер, схоже, такий законний, сер, це безглуздя якесь. Ви не подумайте, ми його не звинувачуємо, сер. Просто треба подбати про те, щоб він з'явився в щурячу палату. Послухайте, сер, у вас були дуже непрості часи, але арештувати вецінарій я не можу. Ваймс затнувся, бо його вуха нарешті почули, що до нього намагалися донести. І тому, що в цьому був сенс, чи не так? Якщо випадає можливість когось арештувати, потрібно це зробити. Не можна розвернутися і сказати «але не його». Ахмед би зверхньо засміявся. Старий Кам'янолиций перевернувся б усіх своїх п'яти домовинах. «Я можу, Геш», – сумовити мовив він. Ну, гаразд, розішліть опис підозрюваного Дорфле. В цьому немає потреби, сер. Натопро зійшовся, пропустивши лорда Вецінарій, що йшов причалом з Нобі та колоном позаду. Чи принаймні схожий на колону чудернацько деформованим верблюдом. Здається, я достатньо почув, комендори, мовив. Лорд Вецінарій, будь ласка, виконуйте свій обов'язок. Все, що вам потрібно зробити, це піти в палац, сер. Ну ж, бо... Ви не начепите на мене наручники? У Вайм завідвисла щелепа. Чому б я це робив? Державна зрада це найбільший злочин, сер Семю. Я вимагаю наручники. Гразд, якщо ви наполягаєте, Вайм скивнув Дорфлові. Начепіть на нього наручники. А у вас, бува, немає кайданів, поцікавився лорд ветінарій, коли Дорф вийняв пару наручників. Можна ж усе як слід зробити? «Ні, в нас немає ніяких кайданів. Я лише хотів допомогти, сер Семіл. Ходімо». Натовп не глумився, це майже лякало. Люди просто чекали, ніби спостерігаючи за тим, як виконують фокус. Вони знову розступилися перед Патрицієм, коли той попрямував у центр міста. Він зупинився і розвернувся. «Що ще? О, так, хіба мене не треба тягнути на волокуші?» Тільки перед стратою, мій лорде, радісно мовив морква традиційно, державних зрадників тягнуть до місця страти на волокуші, а тоді страчують шляхом повішення, емаскуляції і четвертування. У моркви був збентежний вигляд. Я уявляю собі повішення і четвертування, але не впевнений, що означає емаскуляція, сер, ви вмієте робити маски з пап'ємаше. «Капітане, невинно?» – спитав лорд вецінарі. «Ні, не вміє!» – крикнув Ваймс. «А у вас взагалі є волокуша?» «Ні!» – не витримав Ваймс. «О, що ж, здається, на вулиці Сутій була крамниця господарських товарів. Це є так, про всяк випадок, сер Семюел». По втоптаному піску біля гебри Прошкувала постать, вона враз зупинилася, почувши десь знизу голосок, що з надією промовив «Біп-біп-біп-дзинь», бісик-органайзер відчув, як його підняли. «Що ти таке? Я, бісик-органайзер другого покоління, з багатьма корисними та складними в користуванні функціями, ведіть своє ім'я. Наприклад, навіть маленькому мозочку бісика-органайзера стало лячнувато». Голос, який до нього промовляв, звучав якось неправильно. «Я знаю, котра зараз година у всіх куточках світу», – він насмілився відповісти. «Я теж. А, я можу ввести телефонну книжку актуальних контактів». Судячи з порухів, бісик органайзер зрозумів, що його новий власник виліз на коня. «Справді, у мене дуже багато». Контактів. «Ну от», – сказав бісик, хапаючись за ентузіазм, що стрімко випаровувався. «тож я додаю дані у записника, коли вам треба буде знову зустрітися, це вже зайве». Зазвичай вони тримають руку на пульсі. «Що ж, у вас багато запланованих зустрічей», – роздався стукіт копит, а тоді нічого, крім бурхливого вітру. «Більше, ніж ти собі можеш уявити». «Ні». «Я думаю, твої таланти...» Краще пригодяться де інде. Ще трохи шквального вітру, а тоді плюск.